أما بعد فأجدما ليبرين ماذا شتورت إمام بربهارت رحمه الله شرح السنة مش بقي من الشيخة ذاتي أريد ماذا ربي بن هادي المدخلي حفظه الله كمي أريد تبيك جزو تترا كو أوتوري رحمه الله ثاد والتكبير وعلى الجنائز أربع the takbirat per xenozën janë katër dhe huwa qaulu mali ibn anes domoshem ky është mendimi i mali kepen anes dhe sufianu thauri dhe hasan ibn salih dhe ahmed ibn hanbal dhe fuqaha edhe domoshem dietarëve të fikut ka përqëllim dietarët e kufës pra dietarët e metod habit hanefi وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده këtu ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe than, e, sallallahu. Ë do thot këtu autori rahimahullahu thot se namazin e xhenazës tek numri te qbirëve është 4. Edhe i ka përmend dietarë që e kanë këtë mendim, pasi ë numri i të kbireve është që ështëje për cilën kanë i khtilaf djetarët. Namazë i gjenazës është prej obligimeve kolektive, të më thënë fard al-el-kifaje, ose fard ul-kifaje, të më thënë që musliman përgjësie kanë obligim me a falë gjenazën një muslimanit që vdes, edhe në që fse jabojnë disa i hiqet të Obligimit të tjerëve, me se nuk je ja bëna eskush, atëherë më ka atin e marin të gjithë. Prej atin e obligimeve ose hakit muslimanit, dëmë thënë obligimin që ka muslimanin dhe i muslimanit, është me vizitu kurcë muët, gjithashtu, dhe për ashtu në sefdes, dëmë thënë, me ja përcijel gjenazën, edhe me ja falë namazin e gjenazës. Dhe, është edhe ashtu, ashtu për i hakët muslimanit edhe e mu lut për të, edhe namaz i xhenazës është lutje për të, edhe ka lutje të tjera, do të thënë në përgjithësi për besimtarët që kanë kaluar herët, si ka thënë Allahu subhanuhu te ala për kur i ka lëvdu muaxhirtë dhe ansart, do të thënë sahabët, pastaj ka thënë ulldhinë jao min ba'dihim, edhe ata që vinë pas tyre, do të thënë mas, mas sahabëve thonë je kulun rabbe në gëfirlena vali ikhwanin e ledhina se bakuna bil iman dhe më thonë o Allah o zoti jonë na fal ne edhe e, fali vlezrit tamë që ne kanë kalu me iman dhe më thonë paranesh e kanë pranu imanën edhe kanë përkra edhe kanë luftu për ta kjo është një vej për e djallëve për e cilës përfiton i vdekurit. Më thënë, lutja për të vdekurin është dishka e, nga cila ka dobi i vdekurit. E, për ndryshe, si ka thënë, për nga medri sallallahu alaihi vësallem, idha mat ebnu Adem, e, pra kur vdes biri Ademit, in kata ameluhu illa min theleth, dhe të se vej pra, e, pra punët e ti, o se vej pra të ti ndërpriten me vdekje, do thot nuk ka ma punë që vazhdon. ë përveç me priastim, do të thonë të tre veprave. Ato janë sadakatin xheria, do të thonë një sadaka e vazhdueshme që vazhdon dobija e saj për musliman, do të thonë për popullin. Një sadaka që e ka dhënë, edhe dobija e saj është e vazhdueshme. Ua ilm wa ilm yuntafa'u bihi ose detyri që ka lënë ka shpërndar edhe njerëzit kanë dobi prej asaj deturie edhe më tej. Uwaladin salihin edhe, e, i d'ulahu edhe një fëmijë i mirë i cili lutet për ta. Do thotë këto janë vepra që vazhdojnë edhe pas vdekjes, më pas dobi njeriu, do të thonë edhe pasi të ketë vdekur. Edhe Nuket të funit kanë pjesë edhe duaja e besimtarve, më përgjithësi, vetëm duaja e fëmijëve, edhe duaja e besimtarit, pasi ka argumente që urdhrojnë dhe udhëzojnë për tu lutur për besimtarët e vdekur. Edhe duaja, për... kjo namazi xenazës është lutje për të vdekurin. Do të thënë lutje edhe i badet ndaj Allahut subhanu teala, edhe lutje për mëshirë edhe për falje, për të vdekurin. Edhe thama është prej obligimeve kolektive, që nëse nuk e bën askusht, të gjithë marrin mëkat, e nëse e bëjnë disat, herë largohet obligimi prej të tjerve. Ka, gjithashtu, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, se në qëfëse një njëri, ka thonë mëmin rëgjullin, muslim, jemut, dhe të nëse një njëri musliman vdesë, fejekumu ala gjenazetihi erbeun e ragjulen, la ju shrikune billahi sheja, të më thënë edhe gjenazen ja falin dyzet veta, që nuk i bajnë shirkë Allahut, illa sheffa ahumullahu fihi, atërë ata Allahut dhët i baj, dhët i pranojë ata sindrë mjëtsues për të. Të më thënë që se një musliman ka vdek në islam, të më thënë me të uhid, edhe gjenazen ati ja falin, et pakën 42 që nuk i bën circ Allahu subhanahu wa taala, atëra ata do të jenë ndërmjetësues për ta. Do thonë ndërmjetësimin e tyre e pranoan Allahu, pra lutjen e tyre që e bën që Allahu t'i afale ja mëkatet atij edhe t'i fusën në xhenet edhe t'e leqsoje e sprovën e varrit të këtu më rad, do thotë se ajo pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Kurse kjo çështje për numrin e tekbirave, është çështje fikut, për të cilën ka mendime ndryshme dhe e, numrat e ndryshëm janë përmendë hadithe të sakta. Do thotë, janë për është përmend numri 4, do thotë 4 tekbire, 5 tekbire, 6, 7, 8 dhe 9 tekbire. Gjithë ato janë të transmetuara me hadithe të sakta. Mirpo Uh, mendimet, dëmë thënë, djetartë uh, i kanë marë në bazë të hadithit që ju kam rrinjë, ose cilit i kanë dhanë përparsi. Uh, për, si duket, qështja e fundit, ose veprimi i fundit, i pengamerit sëllallahu aleyhi vësillem, ka qenë numri 4, dëmë thënë, me 4 të kbire, me falë, gjenazën. Edhe kjo është transmitu Duhonë thënë si që qëndëron të, të, të, të sahiju Bukhariut dhe muslimit Se kur ka vdek në gjashiju As-Hama Rahimehullah Për nga më meri sallallahu anem sallim i ka njoftu sahabët Edhe ju ka thonë Sallu ala e khikum Më thënë falën i namazin dhlajt të uaj Edhe i kam ledh dhëtët në Musalla Kuj ka falë namazin e gjenazës zakonisht edhe ka falë namazin e gjenazës prej Medines, dhe më thonë, për në Gjashijun që ka vdek në Etiopi, edhe aty përmendet se ka marë 4 tekbire. Ka bërë 4 tekbire. Dhe pas kësaj, nuk, dhe më thonë, gjitha transmitimet janë se namazin e gjenazës e ka falë me 4 tekbire, edhe nuk ka shtu ma, që dhe më thonë se veprimi i funit E, i për nga mirit sërëllohu arënsëm, ka qenë 4 të kbire. E, por, me gjithat, ka prej sahabeve, që edhe ma vonë, e kanë kan shtu, më thënë, të kbire, kanë fale dhe me 5, me 6, ose më shumë, është transmitu prej të është transmitu se Aliu radiallahu anhu kur ka nëvdhejk pjesëmarsit e luftës bedrit ja u ka falë gjenazën me gjashtë të kbire kur ka nëvdhejk sahabët tjertë me nga merit sallallahu alin sallam ja u ka falë me pes kurse tabiinve, dhe më thënë muslimanve tjertë ju a ka falë me katërtë të kbire dhe më thënë aja e ka shfaq vlerën tyre Se ata pjesëmarrësit në luftën e në luftën e Bedrit janë pas taj për gjithsi, më të vlefshmit. Pastaj sahabët e tjerë në përgjithësi, thonë aty në ju ka baur 5000, kurse muslimanëve të tjerë i ka thënë nga 4000. Do të thonë kështu ka transmetime edhe prej sahabëve dhe prej Abdullah ibn Mesudit radhiallahu anhu se ka thënë kush fal me 4000 falu pas tij edhe a i imam që falë me pës të këbire, pasoje. Mirë po gjumhur i djetarve, shumica e djetarve, këto që i ka përmend e, autori Rahimahullah, edhe në djetar tjerë, të më thënë shumica, e, djetarve të fikut, e, janë të pajtum, do thëtë se namaz i gjenazës falët me, katërtik birë edhe argumentitura është se kjo ka qenë vepra e fundit ose veprimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në rregullat e fikut merret veprimi më i ri, do të thënë më i fundit, çka ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është për ajo është argument, edhe ai merret për bazë Në qoftë se dikush e, falet me ma shumë se 5 të kbire, me, me ma shumë se 4, du më thënë 5 pra, e dhe ma shumë, atëherët qka thuhet nërmet atyre? Pra, në mas të kbirit parë thuhet surja el-Fatiha, le zhëtë surja Fatiha. Mas të kbirit dydë thuhen salavatet, mas të kbirit tredë bahet dua, Duaja që është transmitu, ose një prej duave që janë transmitu prej për nga mërëi cëllallahu aleyhi vesellem, ose është do dua tjetër, dëmë thënë lutje për të vdekurin. Nëse nuk e din dhe një prej atyne që janë transmitu prej për nga mërëi cëllallahu aleyhi vesellem. Mas të këbirit 4, jepet selam, nuk ka tjetër që ka thuhet mas të këbirit 4. Po në qëfëse imam e falë fal gjenazër më ma shumë se 4 të këbira, atërë që ka thuhet do të thotë nuk ka diçka s'ka ndonjë argument që tregon se çka du, duhet të më thon. Pra argumentet janë për këto tre vende. Do të them nërmjet këtyre katër tek birave thuhen ato që janë të vërtetuara. Në gjatë marrjes këtij tek birave anëgrijën duart ose jo. Edhe për këtë ka e xhtilaf më së dietarve. ë ka një mendim që thotë se ngrijen vetëm të këbirin e parë, kurse në të këbir e tjera jo, dhe ata kanë për argument dy hadithe, mirë po të dy ata hadithe janë të dobut, kurse shumica e djetarve në mesin e cilve janë sahabet, e kanë mendimin se duhet me ngritë durët në se cilin të këbirë kët gjithashtu e ka thënë uh, Abdullah ibn Mubarak, Safi, Ahmed, Ishaq ibn Rahuya e të tjerë, domethënë uh, dietar. Kurse disa thonë se nuk ngrihen duart sipas uh, dietar të kufës, domethënë uh, me dhëbit uh, Hanefi, thonë se duart ngrihen vetëm tek binin e parë. Edhe Sheikh Albani e ka të njëjtin mendim se në tekbire tjera nuk ngrinë nduart, edhe thash ato argumentojnë me dy hadithe, një që është, që transmitojnë nga Abdullah ibn Abbas, radhjallahu anhuma, mirë po aja është shumë i dobet, dëmë thënë e ka, e ka dopsin shumë të madhe. Si që ka tregu këtu sheikh Rabia, hafidha hullah, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t do thëtë në zinëgjirin e transmituesve është njani që gjuhet Hadjaji Ben Nusajr, është i dobet në transmitim, edhe ati ja kanë tregu hadifet, dhe më thanë edhe i ka harru, gjithashtu i ka folat që ka fol i kanë tregu të tjertë. Po ashtu tjetëri transmitues, Fadel Iben Seken, dhe hebiu për të ka thanë nuk njihet, dhe më thënë se është transmitues me gjhullë, dhe më thënë është i panjohur, kurse dare kutni, ka thënë se është i dobet. E kështu me radhë, dhe thëtë pau felu shumë në qështje në së qërimeve të shkencës hadithit, pra këta dy hadithet, tjetëri është nga e buhurera radhjallahu anu, edhe është gjithashtu e, hadith shumë i dobet, ka thënë e, Iben Hacjeri, më falëni, Iben Hiban, për njerën për i transmituësve, që që e të buë fërrua, ka thonë që ka gabu shumë, ka ba shumë gabimin, transmitim, edhe ka thonë nuk e pranoj argumentimin me transmitimin e ti, edhe në qëfëse pajtohet me transmitime të njerëzve të besueshëm. E kuma nëse është vetë, Do të të të edhe në që se ka transmitim tjetër, që është isakt, edhe pajtohet me ta në këj transmitus, prapë këtë nuk e pranoj, e ku më nëse është i vetëm, dhe më thëmë, kërse këtë hadith, aja është i vetëmi që i kanë transmitu nga Ebu Hurejra, rëdhi Allahu anhu. Do të të të se e, ma e sakt, avë Allahu anhu, ma është se duhet ngrijën duar në se cilin të këbir, sepse këta dy hadithë janë som të dobët. Kjo çështje kurse në çështjen tjetër e numër 64 ka thënë autori Rahimullah, "والإيمان بأن مع كل قطرة ملكاً ينزل من السماء". Pra sot se për besimin e ehli sunnetit është besimi se me secilin pik, me secilin pik të shiut ka një malaike e cila i cili e zbret, do të thon pikën e shiut prej qiellit, hatta yada'aha haithu amara Allahu azza wajal, do thon derisa ta lëshoi aty ku e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Besimi në Allahun, besimin me lajket, besimin në pejgambert, në librat e Allahut, në pejgambert, do thon edhe në ditën e gjykimit dhe në caktimin Këto janë shtyllat e imamit, edhe njeri u është i obligum me besu thënë, të gjitha, me besu se Allahu është kryu e si vetëm edhe a i që ka e lëshonë shiun edhe a i që ka ose ndërpret, edhe me besu gjithashtu se prej kryesave të Allahu të janë me lajket, që janë numër të shumët, edhe numërin e tyre nuk e di askush përveç Allahu të subhanahu vëtë ala pre obligimeve çka i sjell ky besim është do të thotë me besuesse shiun e lëson vetëm Allahu i lartësuam kur të dojë ku të dojë ë edhe gjithashtu Allahu do të thonë e cakton se kush do të përfitojë prej atij shiu e ku do të shkojë ai juj edhe kush do ta kush do të, kus të ushtejë me at bim e kështu me radë do të thonë ajo është të gjitha prej e, besimit në rububien e Allahut subhanahu wa taala. Nohi alayhi salatu wa salam duke i thirr popullin e vet në besim, ja u ka përmendë këto si argumente, sepse besimi i xhiut është prej argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Nohi alayhi salam, siç tregon Allahu në librin e tij, fa qultu staghfiru rabbakum innehu kan ghaffara, do thot u nefash Uh, kërkoni faljet e Zotit juaj se ai është shumë falës. Yur silis samaa aleikum midrara. Ather Allahu do t'ju ulësoj si un, uh, do të thotë bollshëm, pa pa ndërprerë. Wayumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Edhe do t'ju pasuroj me me mall, me pasuri dhe me fëmijë edhe do t'ju bëj juve, kopshtë dhe lumenjë. E kështu me radhë, dhe mu thanë, në jetët në vim, i ka përmendë Nuhi, a.s.w. të mirat e Allahut, edhe argumentet e Allahut s.w.t. Pas thaj në ajet tjetër, ka thanë, Allahu, wa hua lëdhi ju nëzzilu lë gajtha, min ba'di ma kanëtu, wa janë shuru rahmeta. Dhe mu thanë, Allahu është taj, <coughs> që e zbredë, shijun pasi ata janë dëshpru dhe më thënë prej thatsirës të ma dhe kështu më radhë dhe më thënë prej mungesis të gjatë shijut dhe Allahu e përhap më shirën e ti vë hu e l-waliju l-hamid edhe aja është mbrojtësi dhe i lafdishmi pashtu ka thënë Allahu vë të rëll ardha hamidaten fa ida anzalna alejhe l-mae tëzët vë rabat vë ambatat min kulli zauqin behigj dhe më thënë e shetë okën sësion është e vdekur edhe e shafuar, dhe më thënë, mirë po kërë ne jazbresim ujin, thëtë Allahu, atëhera jo lëviz edhe ngrihet edhe mbinë, dhe më thënë, prej saj dalin zdo lojet bimëve të bukura. E kështu më radhë, dhe më thënë, a jetet në këtë temë janë të shumëta, Mirë për po kjo, qka e ka përmen autori Rahim e Hullar, se me së cilin pikë zbret nga një me laike, për këtë nuk ka ndë një argument, nga kurani ose suneti. Edhe kjo është qështje e gajbit, edhe nuk thuhet, dhe më thënë nuk folet për ta, pa pas argument prej Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe më thënë ose në librin e ti, ose në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. E, pra nuk ka dyshim se me laike të janë të shumët, numër, Ka thënë Allahu, walillahi gjënudës se me vati wal ardë, më thënë të Allahu të janë u shtrite qjeve dhe të tokës, pra me lajket. Va kënë Allahu alimen hakima, edhe Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Dëmë thënë, numëri me lajkeve është i shumëta dhe në hadithë e, të tjera përmendet. Dë thëtë se në qjelë nuk ka asë një plamë në të cilin nuk ka një me lajke që nuk është nësejshë dhe ose nruku ose në kam, duke ju fal Allahu subhanahu wa taala, e të tjera argumente që i kemi përmendë të tjera herë, do të thonë në numri i melajve është shumë i madh. Mirë po për, për këtë çostje se a se me secilën pikë ka nga një melajkë, do thotë nuk ka ndonjë argument. Argumenti më i parafort, do thotë për, thot, për këtë është në realitet fjala e Hasan al-Basriut. Do thënë fjali që e ka thënë Hasan al-Basriut, nuk është transmetim i ndonjë hadithi, kur e kanë pyet, kur e kanë pyet për ajetin e, wama nunazziluhu illa biqadri ma'lum, do thënë se siun e zbresim në sasi të ditur, caktuar. Edhe ka thënë Hasan al-Basri se nuk ka ndonjë viet qi ka shi më shumë se viti tjetër. Do të thon çdo vit, çdo vit bie shi i njëjt, mirë po Allahu e çon në vende dhe të ndryshme. Do të vënë ndonjëherë në det, kështu që dikun ka thatsi e dikun ka më shumë shi. Do të thon se çdo vit bie shi i njëjt, mirë po nuk bie çdo herë në vendet e njëjta. Edhe ka thënë me me shiun zbresin kaq çe kaq me lajke edhe shkruajnë se cilën pikë se ku bie, edhe kush ë fornizohet prej asaj që del prej asaj pike. ë do do të thonë në këtë mënyrë kjo është fjala e Hasan al-Basrid, pastu transmetohet edhe nga ë nga një tjetër prej dietarëve tabinëve do thot e, Ismail ibn Salim e transmeton nga Al-Hakem do thot e, kjo es fjal e tabiinve thot Sahrebia se e, ka mundsi qe te jet do them fjala Hasan Hakem Utejbe, dhe më thon, e Hasan al-Basri te Al-Hakem ibn Utaibe ka mundsi te jet prej israeljateve do them s ka kan transmetu prej ben israelve prej njerve te librit Wallahu Alem, nuk ka hadith të transmituar me këtë kuptim, me gjithse edhe nëse është të sakt fjale e këtyne, prapata nuk kanë thonë këtu se me së cilën pik kanë njime laike, po thotë se me laike të shkrujnë së cilën pik ku bje e kështu me radhë. Me gjithse ajo për fuqin e Allah s.p.t. nuk është e cuditshme, me gjithse ajo për fuqin e Allah s.p.t. nuk është e cuditshme, tham se ushtrit e Allahut, pra melajket janë të shumt. ëh edhe Allahu ka caktuar melajket për siun, për ret, për për çdo gjë, do të thënë, për djegës, për kodrat. ëh edhe ajo nuk është çuditshme për fuqinë e Allahut, mirë po, tham se masi është çështje e gajbit, duhet me fol vetëm me argument të prerë prej Kur'anit ose prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për e, me laiket e kodrave është e kapur mend këtu shehu hadithin e njohur kur është thënë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për prej prej Taifit se e ka pyetur Ayesha radhiyallahu anha a ke pasë ndonjë ditë më të vështirë se ditën e Uhudit. Domethën ditën e luftës të Uhudit. Ka thonë në pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, kam përjetu prej popullit tanë shumë vështirësi, edhe vështirësia ma e madhe ka qenë ditën e Akabes, kur ja shfaqa islamin, du më thonë disa prej mushrikve, edhe ju shpjegova se qka deshta, pastaj ata më refuzun edhe më stroon edhe un u ktheva i brengosur. Edhe thot atë eh është dal në në në një vend afër vendit që quhet Karnu Thaleb. Edhe e ngrita kokën edhe pas një rei dhe në të ishte Xibril, domethënë një rei që më mbuloi mbani hije. Kur e pas në të ishte Xibrili alayhi salatu vesselam. A i më thiri, më dha selam, edhe tha, Allahu e dëgjoj fjallën e popullit të tëndë, të, edhe e dëgjoj përgjigjën e popullit të tëndë, edhe Allahu ta ka dërgu e, me lajke në maleve, që ta urdhrosë, që ka të dusë ti. Edhe atëherën, thot e, me lajke e maleve, më përshëndeti, më dha selam, edhe më tha, o Muhammed, E, nëse do ti un do t'i bashkoj këto dy kodra ahsabein që janë çudit do të thon për të shkatruar të gjithë që janë aty kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon bel arju an yukhrij allah min aslabihim men ya'budullaha ja wahdahu la yushriku bihi say'a do thot un shpresoj se allah do të nxjere prej pasardhësve tyre njerëz që do ta adhurojnë allahun një dhe nuk do të shoqërojn atij na durim asgjë alhamdulillah erhamukallah erhamukallah do thot kjo e tregon uh, butësinë dhe durimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bash gjithatë në torturave dhe mundimeve dhe vështirësive që i ka përjetuar prej popullit të ti, tij edhe në momentin më të vështirë për ta në atë moment i ka ardhur fuqia e pa krahasuesme, pa kontestuesme, do të thon prej Allahut subhanehu ve teala, edhe i ka ardhur mundësia që ta kmeret për vështirësitë që ja kanë bërë populliva, mirëpo ai me butësinë edhe me burrinë edhe vendosmërinë e tij ka thënë se presoi se Allahu do të nxjelle prej tyre njerëz që do ta adhurojnë Allahun dhe nuk do t'i bëjnë shirk. Ë po ashtu një hadith tjetër është trëgu për melajket e shiut. Thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, siç është në, siç është përmend në hadith sahih, në sahih Muslim, një njerëz ka qenë duke ecë nëpër një e, shkretir, domethënë, edhe ka dëgjuar një zë prej reve, që ka thënë u jite kopshtin e filanit. Edhe ajo re ka skuajë të më thënë, në një vend, edhe e ka lëshu ujin që e ka pasë aty, në një vend shkëmborë, të më thënë, ku është mbledh ujin, nuk e ka pi, doka. Atëherë, a uji është mbledh aty, edhe ka fillu me rjedh, dhe kjo njeri e ka përcjell ujin, deri sa ka mri të një kopsht, ku ka qenë një njeri, të më thënë, duke e punu, edhe kur ka ardh uji aty, aja ka këthi në kopshtin e vetë, edhe ka vadit, e ka ujit, e, dëmë thënë, atë kopshtin e vetë. Edhe ka thonë a njeriu, ërë obi Allahut, si që u eshti, a i ka thonë, unë janë filani, dëmë thënë, atë e mërë që e ka të gjuhu prej zërit në re. Edhe atëherë, a i ka thonë, pse për më pytë? I ka thonë, e të gjova një zanë në re, që ka thonë, dëmë thënë, e ka urdru ujin të shkojë të, të vijet e kopshti jotë edhe ka thonë ujit e kopstin e filanit, edhe ka thonë që ka bandi me frytet e këti kopsti, ka thonë ai njeriu, unë e, e punoj kopstin, më thonë edhe e mledhi kër vjen koha e korjes, edhe ndajnë tri pjesë, një, një pjesë e maj për familjen teme, një pjesë e kthej për ta mbjell prapë, dhe më thonë për vitin tjetër, edhe një pjesë e japë sadaka për hirtë Allahu të subhanahu wa ta'ala. Dëmë thanë, për këtë shkak, Allahu ja ka shpërbluja dhe zdoheri ka dhonë bereqet në të kopshtë. Mirë pa jo, të shkanështë këtu argumenti, dëmë thanë se me lajket që janë për gjegjës, për shijun edhe për red, dëmë thanë e bëjnë ashtu si i urdhëran Allahu, e leshojnë shijun aty ku i urdhëran Allahu, E, për këto do të thonë nuk ka dyshim, edhe për fuqinë e Allahut nuk ka dyshim, mirëpo edhe një herë se për me fol për diçka që është gajb, që është pjesë e besimit të në të padukshëm, do të thonë duhet më qenë me argument të drejtë për drejtë. Edhe këto me, me radë do like të thonë me like-et janë e, të caktuara me të caktuar me detyra të ndryshme, ashtu si që janë me lajket për embrionet edhe me lajket për punë të ndryshme. Do të thonë ato janë ustritë e Allahut edhe numrin e tyre nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.